lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen. Festivaler med politiske formål, debatter og talks skyder op rundt omkring i København. Over sommeren i år har man blandt andet kunne opleve bio, bio festival på Banegården med fokus på grøn omstilling. Og festivalen TalkTown med fokus på ligestilling, køn og feminisme. Og så er der ikke mindst Roskilde Festival, som over en længere årrække har afholdt debatter om alt fra diskrimination til klima. Og i næste uge i Valbyparken kan du opleve Tomorrow Festival, som har et program pakket med talks om klima, feminisme og bæredygtig forandring. I denne uges Byens Bedste har jeg besøg af Karoline Søbro Alefelt, som er direktør for Tomorrow Festival, til en samtale om, hvad ord som bæredygtig fremtid og at geninstallere håbet betyder i praksis for festivalen. Og så kommer jeg via Larsen, producer på TalkTown i København, og fortæller om formål og visioner med de aktivistiske festivaler, som har en sted moderlig kærlighed til minoriteter. Jeg er din vært Aminata Amanda Kåre, og du lytter til byens bedste. Og velkommen til dig, Caroline Søberg Aalefeld. Du må jo sige at være en erfaren og velorienteret aktør i kulturlivet. Blandt andet som bestyrelsesmedlem for Copenhagen Contemporary og Aarhus Universitet blandt flere. Og så er du jo faktisk også en af folkene bag Heartland Festival. Hvordan er du kommet til at arbejde med det? Med festivaler? Ja. Æh, jamen, da jeg boede på øh, Eskov på Fyn, øh, som var sådan et bedaget gammelt slot, som folk havde glemt fandtes. Det var nærmest blevet sådan et tonrose slot. Øh, øh, så tænkte jeg, der må være nogle flere mennesker, der skal få øje på, øh, på Eskov. Og, øh, og når man, skal, når man skal, ligesom skal flytte på, hvordan vi opfatter en ting til at opfatte det på en ny måde, så er man nødt til at gøre noget, der er meget overraskende. Og der fandt vi jo nogle gode folk øh, i Live Nation og en fyr, der hed Ulrik Ørem, som, øh, som synes det kunne være vildt fedt at lave en festival. Og så fik vi lavet et lille hold af, af meget entusiastiske folk, der så gik i gang med at lave en øh, festival, som er blevet til Hardland Festival, som jo trækker mere end 20.000 mennesker om året, når der ikke er corona. Yeah. <laughs> øhm, og hvordan gik du så fra Harland til Tomorrow? men altså, det er sådan med mig, at øh, når jeg skal bygge noget, og jeg har jo været øh, entreprenør eller iværksætter i 30 år. Jeg var 23, da jeg startede min første virksomhed. Det, jeg har lært om mig selv, det er, at jeg skal ligesom selv synes noget er vildt spændende. Øh, og så skal det helst gøre en forskel for de mennesker, jeg holder af, venner og familie. Og så skal det gøre en forskel for det samfund, jeg er en del af. Og, øh, og hvis man på den måde kigger af noget, øh, 2019, 2021 ud i verden, så må man sige, at der er et spørgsmål, der brænder over alle og det er den her klodes kamp mod menneskene, mod os, og det skal jo ikke være en kamp mod, det skal være en kamp med. Så hvordan får vi os alle sammen motiveret til at gøre noget ude, til at handle mere grønt, så vi får bagt balance tilbage i verden? Det er det, Tomorrow Festival handler om. Hvordan fandt du på det? Jamen, øh, som alle andre gode idéer, så opstår det jo sammen med andre. Men det var faktisk ideen om at sige, hvordan kan man arbejde med noget af det sværeste, der findes, som er adfærdsændringer. De færreste er at af det der. I husker det selv fra aften, ikke? Man lover sig selv, at nu er vi aldrig med at ryge, nu er vi aldrig med at drikke, nu er vi aldrig med at andet. Så går nogle dage, så gik det i sig selv igen. Så det der med at ændre adfærd, det er meget svært. Hvad nu, hvis man tager noget, der er meget svært, og putter det ind i noget, som vi alle sammen godt kan lide? Nemlig en festival. Øhm, som er at have det underligt, og hænge ud sammen med nogen, man elsker og, eller holder af eller gør et eller andet, hører dejlig musik og sådan noget, og så samtidig koble det med noget, som er ja, svært. Det synes vi kunne være en rigtig, rigtig sjov kombination. Så vi, vi tager det sure med det søde, og vi prøver så at gøre det svære til noget, som er inspirerende og oplevelsesorienteret og noget, man får lyst til. Så i stedet for, at det skal være træls og blive bæredygtig, så skal det være noget, man gør, fordi man synes, wow, det der, det lyder fedt. Så det, uh, kort fortalt, skal Tomorrow Festival gøres mere bæredygtig Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, også velkommen til dig, er vi Aviaja er Larsen. Mange tak skal vi have. Uh, som også er en uh, aktør i kulturlivet. Du har pladeselskabet Science, CPH, yes. uh, Og så er du en del af Future Female Sounds, yeah. som for nylig har fået en pose penge af tuborg til at starte en DJ-akademi. Det er korrekt. Hvordan fandt du på det? Jamen, det var faktisk ikke rigtig mig, der fandt på det. Det var Tia, må jeg have lov at erkende som jo er verdens bedste direktør og leder, som jeg slog mig sammen med for halvandet år siden. Jeg startede med at DJ for Future Female Sounds for fire år siden, og vi har totalt meget de samme værdier, og vi havde allerede der sådan et godt samarbejde. Og så gik der så to og et halvt år, og så under corona blev jeg spurgt, om jeg ville være DJ-instruktør for workshopsne, og det sagde jeg pænt ja tak til, og det fandt jeg ud af, at I var helt vildt givende, og at se alle de her unge dj Baby, som vi kalder dem, får lys i øjnene, når de laver deres første beatmix, og de var så stolte. <laughs> og så har du også været producer på festivalen Talk Town. Det har jeg nemlig. Hvor du også har haft DJ-workshop. Ja, ja. Øhm, hvordan Talktown kan jeg fortælle er en aktivistisk festival? Hvordan kommer man ind i det? Jamen, så jeg så var allerede rimelig meget sådan inde ind i det miljø, fordi jeg jo har lavet i hvert fald mange aktivistiske udtalelser på øh, social media, mm. og øh, også med en fin artikel i Bergenske, blandt andet. <laughs> øhm, så, så jeg var allerede lidt inde i det, og allerede begynder at være, være sådan en del af, af det aktivistiske, aktivistiske miljø her i København, i hvert fald, og lidt overraskende Danmark. Og TalkTown øh, beskæftiger sig med sådan noget som ligestilling og ja. kønskamp og sådan noget. Ligestilling, køn og feminisme. Yes. Um hvad synes du, sådan en festival skal bidrage med? Øhm, jeg synes, den skal bidrage med, at vi får et nuanceret billede af, af de forskellige emner, der bliver taget op. Og det synes jeg faktisk, at det, det gør de forskellige aktører rigtig godt. Øhm, hvis jeg, sådan, jeg zoomer lidt ud, og sådan, vi taler sådan lidt overordnet med udviklingen af sådan en her festival, så er det vel meget bugingerne, der gør, hvordan form, he helhedsindtrykket er, og hvordan formen er. Hvad tager man højde for, hvis man skal booke til sådan en festival? Altså, jeg tænker for eksempel på jeres musikprogrammer. Øhm, skal det være musikere, som repræsenterer den aktivisme, man selv står for? Altså, øh, jeg kan jo lægge for, og ja, så kan jeg sige, gerne. at øh, ja, altså, vi vil super gerne have nogle musikere med, som øh, også brænder for bæredygtighed. Ja. Og det er klart, at så er det jo fedt at tage nogen som Savage Rose med, som øh, ligesom øh, har, været, øh, har talt om det her i... Øh, 40 år, hvis det kan gøre det. Altså, det er super troværdigt. Men det er også sjovt, at Martin for eksempel, sanger, forsangeren fra Den Sorte Skole, han, er også virkelig, han brænder også virkelig for bæredygtighed. Så der er sådan masser. Så er der jo Kalby og Greta, og en masse af de der unge, Hans Philip og sådan noget. Og de, er jo alle sammen, de har jo alle sammen en mening om bæredygtighed. Det er ja. vildt fedt. Er det, er det sådan, man har castet dem? Det er også sådan, man har castet dem. Så bruger man jo også et musikprogram til at sige, hvad er det for en slags profiler, vi gerne vil have til at komme? Altså, hvem er det, der skal føle sig velkommen på vores festival? Og vi har sådan en meget bred profil. Vi vil gerne have både de unge og, og sådan de lidt, lidt mindre unge til at komme. Og så kan man sige, at der er forskel på, hvem Savage Rose øh, tiltrækker, og på, hvem Bise og øh, Hans vild for eksempel trækker. Altså nu, jeg, jeg vil gerne sådan lidt polemisk finde en, øh, en musiker øh, ja. og spørge dig om... Øh, har du om fundet Google? sådan en? Ikke rigtig, jeg, jeg har fundet en næsten. wax Jeg har fundet Meatloaf. Mm. som har udtalt, at han ikke bryder sig om Greta Thunberg og synes, at hun er noget hjernevasket noget. Ja. Kunne I for eksempel booke ham? Nej, det kunne vi ikke. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har faktisk udviklet en hel politik for, hvem vi gerne vil arbejde sammen. Ja. Og det er for eksempel vigtigt for os, fordi sådan en festival koster jo mange penge. Og vi har øh, for at sikre os, at så mange som muligt kan være med, fordi vi er jo en bevægelse, der handler om bæredygtige handlinger. Så vi skal ikke have nogen høj billetpris. Altså, det koster 750 kroner, det er den dyreste billet, vi har for to dage. Hvis du sammenligner det med andre festivaler, så synes man altså. Det, det er ret billigt. Og så er der 25% rabat, hvis du er studerende eller pensionist, eller kommer i grupper. Så det kan altså blive ret billigt at komme på, på en fully-fledged festival. Og grunden til, det, det kan det, det er, fordi vi har de her sponsorer med. Men skal alle bare have lov til at få lov at sponsorere uh, Tomorrow Festival? Og der er selvfølgelig nej. Så vi laver sådan en, en, en vi går ind og tjekker Vores sponsorer siger, er de på en troværdig rejse mod at blive mere grønne. Altså ikke er de perfekte, men er de på en troværdig rejse mod at blive mere grønne. Og der har vi da må sige nej til nogen, og ja til nogle andre. Jeg, ved, I har jo, jeg tror ikke, I er Danmark, vil jeg fordammer der ved at sige, at det er en lidt venstrefløjs øh, formet festival, TalkTown. Kunne du forestille, sig, at forestille dig, at I vil booke Martin Jensen fra X-Factor, som jo er erklæret tæt med panel Vermund og synes, at det er noget med lavere skatter? Altså nu er det ikke mig, der står for bookingerne, men dig det kunne jeg ikke forestille mig. Hvorfor ikke? Det, det taler jo ikke ind i, i TalkTowns værdier. Men så vil jeg, øh, så igen spørger jeg begge to, øh, er det, når man nu vil lave de her aktivistiske festivaler, er det så ikke meget sundt, at det modsatte synspunkt også bliver repræsenteret, hvis vi skal udfordres lidt? Øh, jo, det er det, hvis det er den type debatter, man har, men, men det er jo også bare det format, vi ser alle mulige steder. Hvis man åbner for deadline, eller hvis man ser tv-avisen, eller hvis man tænder for øh, P1, så er det jo altid, øh, så har du Pernille værmen på den ene side, og så har du en enhedsliste på den anden side, for eksempel. Ikke? Så har man en god diskussion. Men det vi gerne vil, det er jo, at folk skal blive klogere på, hvad kan jeg gøre i mit hjem, i forhold til mit tøj, i forhold til min transport, i forhold til, øh, hvad jeg spiser, så jeg kan leve et mere bæredygtigt liv. Og det er ikke sikkert, at man får en disse ud af at høre på to politikere og sidde og diskutere. Eller rettere sagt, den diskussion kan vi få alle mulige andre steder. Så vi vil meget hellere have folk, der, der kan åbne op og fortælle om deres egne erfaringer med at ikke købe nyt tøj igennem det helt år, eller øh, spise grønt, og det faktisk smager godt, og det er nemt at få teenagebørn til, eller hvad det nu kan være. Så det vil vi hellere, det der er mere end, end, at man skal have to synspunkter, der sidder og udfordrer hinanden. Men taler I så ikke i virkeligheden bare til et publikum, som i forvejen er enige med jer? Nej, vi prøver faktisk, og det er blandt andet derfor, vi har sådan et bredt øh, musikprogram. Vi prøver faktisk at være en festival, der tiltrækker så bredt som overhovedet muligt. Og hvis man ser på vores plakat, så er det også øh, musikken og, og talks og sådan noget, der står øverst. Og vores talks, nogle af dem er jo super nemt tilgængelige. Altså Frank Warm og Jan Genbær, der taler om elbilisme. Det garanterer jeg for at få folk til at grine, ikke? Men det er faktisk ikke meningen, at det her, det skal være en festival for de heldige. Altså... Alle dem, der ved, hvor vigtigt det er, at vi gør noget for klimaet, de skal nok komme, men det er ret vigtigt, at de andre også kommer, for vi skal have alle med på vognen. Og det er faktisk ideen med at prøve at lave en stor festival med mange mennesker. Det er, der er ikke nogen, der skal, alle skal med på den rejse. Er det også meningen, der skal komme antifeminister til talktime? Nej, altså det, altså det er jo ekstrem triggering, eller kan i hvert fald være det, ikke? Så sådan, ja, vil du fortælle, hvad triggering er for vores, øh, hvis der er nogen, der ikke yeah, det? Sådan, det kan være rigtig øh, ubehageligt, og man kan blive retraumatiseret øh, af folk, som, som har meget sådan øh, nærmest øh, racistiske eller, hvad skal man kalde det, ekstremt øh, sexistiske holdninger. Det kan være rigtig ubehageligt, og det skal være øh, et rum, hvor man godt kan tale om de her ting, uden at blive så at sige, angrebet med de her ting. Men, ja. men står I så ikke i en situation med en festival, hvor I tiltrækker et publikum, som er enige i alt, hvad der bliver sagt på alle scener? Altså, hvis vi siger, der igen, så er der mange forskellige talkshow, øhm, og det er jo faktisk ikke os, der vælger, hvem der skal komme og, og afholde talks. Det er jo aktørerne selv, ligesom for eksempel i hvor der er nogen, der, så kan man så ansøge om at komme med på festivalen. Så... Så, altså, og vi har faktisk vi har talt faktisk om, at det kunne være meget fedt at få altså, ligesom også et synspunkt fra mændene og øh, få dem med ind over for ligesom at høre, øh, altså, hvad, hvad det, der foregår. Hvorfor kan vi ikke øh, blive enige om det her? Og hvorfor kan vi ikke tale om det? Øh, men det havde de faktisk ikke lyst til. Så. Men risikerer du så ikke, at det er dem, som har allermest brug for at høre dit budskab, som ikke kommer og høre dit budskab? Det, det kommer jo an på, hvad det, hvad det drejer sig om, og igen så er det jo faktisk slet ikke os, der sådan vælger, hvem der ansøger om at være med på festivalen. Er der nogen, der bliver udelukket? Ja, jeg, tror ikke, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der er blevet udelukket. Altså sådan, det har jeg i hvert fald ikke oplevet, mens jeg har været der. Øhm, vi ser jo, at de her øh, aktivistiske eller socialt bevidste eller politiske festivaler skyder sk sk sk sk sk sådan lidt oprør rundt omkring. Vil det så på et tidspunkt gøre, at vi ligesom inddeler os til forskellige festivaler, der, der, øh, der, der følger vores egen mærkesag? Og går vi så ikke glip af alt det, vi ikke i forvejen ved? Jo, men, men jeg tror, man skal kigge lidt på det, hvis, hvis jeg må komme med, med... Nu er jeg jo lidt, er jeg en, en lidt ældre her i lokalet. Jeg er 53, så jeg har været til en del festivaler i mit liv. Og jeg tror, der er to behov. Det ene er, at vi nærmer os hinanden og udvikler synspunkter. Det andet er, at man også får lov til at finde ud af, hvad man selv mener. Og i en, øh, i en verden, der bliver stadig mere øh, åben på mange måder, altså øh, vi taler mere om forskellige seksualiteter og orienteringer, og, og, og den nye feminisme er langt mere sofistikeret osv., end den var, da jeg var ung for eksempel, så kan jeg virkelig godt forstå, at man har brug for et rum, øh, det, som, det som I laver, mm. hvor, hvor man ligesom øh, kan blive klogere på, hvad, hvem man selv er, og hvordan man, man mærker sig selv og andre, i et rum. Det kan jeg godt forstå. Det, der er så farligt, det er jo, hvis man forbliver i de der lukkede rum, mm. og ikke kommer ud. Så jeg tror, der er sådan en vekselvirkning Det er lidt ligesom at trække vejret og puste ud igen. Altså, at man skal i hvert fald sørge for, at man ikke, at man ikke kun er den ene slags rum, mm. men man også engagerer sig ud i samfundet. Jeg ja. tror, I, det er en generel ting med aktivisme, aktivisme, der har bevæget sig i den retning. Jeg tænker, man tidligere har været imod noget og marcheret derhen og råbt af dem, vi er imod dig. Hvor at nu der lukker man sig måske lidt mere. Okay, herover mm. tager vi en samtale om, hvorfor er vi er imod nogle andre. Yeah. Øhm, så at aktivisme er måske blevet mindre, mindre øh, konfrontativ. Ja, det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Mm. Altså det kan jeg godt se ligesom en, altså en idé i, at, eller sådan at det er sådan det er gået hen og blevet. Har du noget behov for at gå hen til at marchere op mod en antifeminist og sige, jeg ja, synes du er et eller andet. Nå, men det er ikke sådan rigtig sådan, jeg er. Nej, okay. så. <laughs> jeg vil, jeg vil sige, at, jeg, at jeg synes også, at uh, nu følger vi jo meget uh, en masse klimaaktivister, og vi synes, der er rigtig, rigtig mange, der både marcherer og uh, gør så meget tydelige og mm. siger ting, og den grønne studenterbevægelse for eksempel, ikke? De, de er enormt markant det er super, super fedt. De er også meget konstruktive, mm. altså, de vil gerne i tale med, de vil gerne i rettesæt og i talesætte og tale med uh, politikerne og prøve at gøre noget ved det. Så, så der er jo forskel på at stille sig op yeah. og, og råbe højt, øh, og ikke forventer at blive hørt, og så prøve at gå i dialog, og det synes jeg faktisk, øh, jeg synes faktisk, at de nye generationer er, er super gode til det. Yeah. Så altså, der behøver ikke at være en dissonans eller en asymmetri, for at man bliver klogere? Nej, altså jeg vil sige sådan, det der med, med for eksempel med TalkTown Festival, nu, nu sad jeg og havde styr på hele gårdscenen dernede i øh, tre-dag-træk, og fik hørt rigtig mange gode og dejlige talks, og, øh, og der var altså mange af de her Talks, som jeg nok ikke sådan selv ville have valgt, eller, eller ikke ville have valgt, men at der var mange af dem, som jeg slet ikke anede noget om, hvor jeg virkelig blev meget klogere. Så altså sådan, det, er ikke, det er ikke kun... Altså der er jo mange forskellige emner inden for ligestænding, køn og feminisme, man kan tale om. Så det er ikke fordi, at man bare sådan taler om det samme konstant. hvis vi vender blikket mod Tomorrow Festival. Yes. Øh, I har jo øh, et ret tæt, vi sådan noget stjernespekket program, vil jeg kalde det. Ja, men tak skal du have. Øh, med Scarlet Pleasure og Flake og Bisse og Tretur og jeg skal give dig skære. Yes. Øhm, 13, Talks, fede ja. 13 fede musiknavn. 13 fede, alle sammen danske. Yes, yes, yes. Det er der en pointe i det har jo været coronåret. Vi skal jo støtte danskerne. Ja, vi skal heller ikke flyve. Åh, oh, ikke flyve. Som og man. vi skal heller ikke flyve. Ej. Nej, jamen, Der er masser. Jeg synes der er masser af pointe i det. Altså, yeah, der okay. er, ja, ja, ah. Æm, vi har masser af dansk talent. Jo, så jamen, altså. det. Hvad glæder du dig mest selv til? Ej, men jeg glæder mig til flere ting. Tage... I... det er et dejligt spørgsmål. Ja, ikke. Jeg glæder mig øh, øh, altså Fleks selvfølgelig, og så glæder jeg mig til helt vildt meget til den sorte skole klokken 11 fredag aften. De har Vertigo med det der kæmpestore lysshow. Wow. Og så er vi jo inde i den der på den der festivalplads, Velbyparken, hvor man omkræses af træer. Det bliver så sindssygt flot med det der show. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Så glæder jeg mig selvfølgelig lørdag også til, øh, altså nu jeg, som sagt, 53, så jeg tænker, Sten Jørgensen, øh, Sort solen, jeg mødte ham forleden dag, han sagde, nej, de har hyret mig til at lave en morgenkoncert. Altså han skal spille kvart i to om eftermiddagen. men <laughs> så sagde, Jeg tror altså bare, du kommer til at vække en masse mennesker der, på en rigtig god måde men ellers så glæder jeg mig da helt vildt meget også til at høre og så glæder jeg mig rigtig meget til alle de der talks, som kommer til at komme, og til rigtig meget til de ungdomsorganisationer, blandt andet de unge ude fra, fra arkitektskolen, KDK Klima, og til de unge biodiversitetsfolk, som, som laver alle mulige pop-up arrangementer på, på festivalen, som de selv har kurateret og selv fundet på, så det er sådan et, der kommer også til at ske en masse ting, jeg faktisk ikke aner noget om. Det synes jeg også er fedt. Jeg kunne godt tænke mig at lidt ind til jeres, egen, øh, jeres eget arbejde med bæredygtighed, for jeg har lavet mig fortælle noget med nogle t-shirts. Ja, vi, øh, det er rigtigt. Altså, vi har jo tænkt meget om merchandise, for eksempel, som jo plejer en stærk del af, af en, øh, en festival, og, og vi har jo ikke lyst til at opmuntre til mere forbrug. Så det er faktisk sådan, at man kan tage sin egen t-shirt med på øh, Tomorrow Festival, og så printer vi et øh, logo på det. Uh, og vi tror også nok, der bliver mulighed for, at man kan købe noget hos Røde Kors, som kommer til at sælge nogle t-shirts stående. Så hvis man har glemt en brugt t-shirt eller en mulepose, så kan man lige gå derind og støtte godt formål. Fordi det er jo også det, det handler om. Det er jo, uh, når vi snakker bæredygtighed, det er jo at opfinde nye måder at gøre det, vi plejer at gøre på. Så kan merchandise være andet end at købe nyt? Kan det være at være mere kreativ og finde på andre måder at gøre det på? Det prøver vi. Har I andre bæredygtighedstiltag? Vi har masser af bæredygtighedstiltag. Vi forsøger jo simpelthen at lave en bæredygtighedsfestival, som giver mindre CO2-udslip, end hvis du blev derhjemme. Wow. Ja, og det, synes jeg, det, det er den formulering, du siger, jeg godt over, fordi... Altså, hjemme på sofaen, så laver man vel intet? Nej, altså, det er selvfølgelig også sat lidt på spidsen, men, men faktisk, hvis du kigger på dit gennemsnitlige CO2-forbrug, så er du oppe og ligger på omkring 17 ton per år. Så hvis du ligesom prøver at se på, hvilket gennemsnit CO2-aftryk, vi kommer til at få på, per, per deltager på Tomorrow Festival, og sammenligner det med en så kommer det til at ligge lavere. Ja. Men altså, du ved, det, det, det korte og lange er, at vi, vi gør alt, hvad vi kan på alle parametre, men vi kan ikke gøre det perfekt. Der er masser af udfordringer, øh, som vi som vi kæmper med. Men øh, altså forandring sker jo ved at tage et skridt ad gangen og prøve at gøre det så seriøst og godt, som man overhovedet kan. Karoline Søborg-Alefeldt, direktør for Tomorrow Festival, og er vi ejer Larsen, producer på Talktown i København og projektansvarlig på Talktown i Nuuk. Ja. Tusind tak, fordi I kom. Tak. tak, fordi I var med. Og Tomorrow Festival kan altså opleves den 3. og 4. september i Valbyparken. Og nu til ugens bobler. De bor i ghettoer. De er ofte kun sammen med andre, som deler samme kultur og værdier. De placerer deres børn i særlige skoler og ønsker ikke at bidrage til fællesskabet. Du kan komme med i teatret og se en forestilling om den rigeste ene procent. Fix og Foxy inviterer de rigeste på scenen ind i en fortælling om, hvordan de lever. Forestillingen hedder Vi, de en procent, og er teater om den udsatte position, det er at være ekstremt velhavende og have distanceret sig fra resten af det omkringliggende samfund og så banker underklassen på. Vi, de 1%, havde premiere den 25. august og spiller på Teater Revolver i en koproduktion med Teater Republik til og med den 18. september. Musikken spænder fra Mozart til Conservativt i Christian Laders forrygende musikdramatiske hyldest til mangfoldigheden, begæres mysterier. Berlingsskis anmelder Søren Kasseberg giver forestillingen 5 stjerner og skriver. Som et aktuelt apropos til World Pride rammer den plet, og dens forsvar for menneskelig og musikalsk mangfoldighed er og bliver god at blive glad af. Et tidsløst budskab, ja, men i den grad også lige til tiden. Og begærets mysterie kan opleves på det kongelige teater gamle scene. Og så er det ved at være tid til, at vinderne af byens bedste 2021 skal kores. Hver torsdag i september vil AUK afholde live shows, hvor vi overrækker priser til de allerbedste inden for gastronomi, arkitektur, musik, scenekunst og litteratur i København. Og du har mulighed for at komme med. Hold øje med Berlingskes Facebook, hvor arrangementerne løbende vil blive annonceret. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kaur. Tak fordi du lyttede med.